Пісня 24. Викуп гекторового тіла Ігри скінчились, і всі порозходились люди Ахейські по кораблях своїх бистрих, бажаючи швидше вечері і сну зажити солодкого. Тільки Ахіл свого друга згадував любого і плакав і сон, що усіх підкоряє, не подолав його, все він на ложі своєму метавися і журно спогадував силу, могутню і мужність Патрокла, скільки удвох пережить довелось їм і лиха зазнати в битвах тяжких з ворогами і в хвилях бурхливого моря. Все це спогадував він, рясні проливаючи сльози, Лежачи то на боку, то навзнак, то ницьма раптово перевертаючись, то він з постелі своєї схопившись, берегом моря блукав у О там і світання скоро застало його, осяваючи й море і землю. Швидко тоді в колісницю баских він запріг своїх коней і прив'язавши ззаду до повоза. Гектора тіло, тричі його по землі, волочив круг могили Патрокла, потім ішов відпочивати до намету, а труп залишався в поросі ниці розпростертим. Та з жалю до славного мужа Феб Аполон захищав його тіло від всяких пошкоджень, навіть по смерті. Егідою вкрив він Йому золотою постать усю, Щоб, волочачи, тіло його не калічить. Так то над Гектором він Богосвітлим у гніві глумився. З жалем богови на це дивилися вічно блаженні, І тіло те викрасти світлого Дуже просили дозорця. Всім було рішення це до вподоби, Крім Гери-владарки, крім Посейдона і крім ясноокої Діви Афіни, як і раніше ненависний був Іліон їм священний. Старець Пріам і троянський народ завину Олександра. Він образив богинь, що до нього прийшли в загороду, кращою, визнавши ту яка згубну дала йому втіху. А як світання зоря на дванадцятий день заясніла, Феб Аполон до безсмертних, звертаючись, так до них мовив. Немилосердні, жорстокі боги! Чи не вам на пошану спалював Гектор стегна биків і козлів бездоганних? Нині ж не хочете й мертвого тіла його врятувати. Бачить його, не даєте дружині, матері й сину, батьку Пріамові і людям, які б на вогні попалили тіло його і належною шаною прах вшанували. Волите завжди зловмисному випомагати Ахілу, Мужеві, що справедливості в серці і щирого в грудях розуму в нього немає. Він схожий на дикого лева, що лише на поклик могутньої сили й зухвалого духу напади чинить на людські стада, щоб поживу здобути. Так же втратив Ахил милосердя та навіть і сором, той, що і користі людям, і шкоди приносить багато. Часом буває, що серцю близького втрачає людина, любого сина свого чи єдиноутробного брата. Все ж, наридавшись удосталь, втамовує врешті скорботу. Серцем, бо надто терплячим, мойри людей наділили. Цей же з грудей богосвітлого Гектора подих віднявши, кіньми навколо могили волочить убитого тіло – Друга свого та ні слави, ні користі тим не здобуде. Гнівний лиш осуд людський, хоч себе він і доблестю вславив. В несамовитій злобі оскверняє він прах безчутєвий.